Második fejezet Boldog karácsony Joe ébredt fel először karácsony szürke hajnalán. A kandallón nem lógott harisnya, és egy pillanatra ugyanazt a csalódottságot érezte, mint nagyon régen, amikor kis zoknia úgy tele volt tömve nyalánkságokkal, hogy nem bírta a súlyát. Aztán eszébe jutott anyja ígérete, és benyúlt a párnája alá, ahonnan egy bíborvörös fedelő könyvet húzott elő. Ismerte jól. A legnemesebb élet gyönyörű, régi története volt. Joe tudta, e könyv útmutatást nyújt minden hosszú útra vállalkozó zarándoknak. Gyorsan felébresztette Meget is, boldog karácsonyt kívánt, és kérte mutassa meg, mi van az ő párnája alatt. Onnan egy zöld fedelű könyv került elő, benne ugyanazzal a képpel és néhány sorral, amelyet édesanyjuk írt, s amitől ez az egyetlen ajándékuk is kincset ért. Aztán bet és Émi is felébredt, és kotorászni kezdtek, hogy megtalálják saját kis könyvüket, egy galamb színűt és egy kéket. Ültek és nézegették őket, miközben az eget rózsaszínűre varázsolta a felkelő nap. Margaret apró hiúságai ellenére is kedves, jó lelkű teremtés volt, és ez akaratlanul is hatott húgaira, főleg Jóra, aki odaadón szerette és engedelmeskedett neki, mert meg sokszor helyreigazította ugyan, de mindig gyengét szeretettel. Lányok? Szólt komolyan meg, miközben tekintetét a mellette fekvő borzas fejről, a szomszéd szobában fekvő két kis kiskobakra vetette. A mami azt szeretné, ha elmélyülten olvasnánk, szívünkbe zárnánk, ami ezekben a könyvekben van, és ezt rögtön el is kell kezdenünk. Régebben odafigyeltünk rá, de mióta apus elment, és a háború nyugtalanít bennünket, sok mindent elhanyagoltunk. Ti azt teszitek, amit jónak láttuk, de én a magam részéről ezen az asztalon fogom tartani a könyvemet, és minden reggel, amikor fölébredek, olvasok belőle. Tudom, hogy hasznomra válik, és erőt ad a napi munkához. Ezután kinyitotta új könyvét, és olvasni kezdett. Joe átkarolta, és szorosan hozzábújva ő is olvasta a sorokat, olyan békés arckifejezéssel, amilyet ritkán lehetett látni izgatott arcán. Jaj, milyen rendes ez a meg! Gyere, Émi, olvassuk mi is! Majd segítek a bonyolult szavaknál. Amit meg nem értünk, majd ők elmagyarázzák suttogta bet, egészen meghatódva a szép könyvektől és nővérei példájától. Örülök, hogy az enyém kék, mondta Émi. A szobára csönd telepedett, csak a lapok halk zizegése hallatszott. A téli napsugár belopódzott, hogy karácsonyi üdvözlésül megsimogassa az okos és komoly arcokat. Anya hol van? kérdezte meg, amikor egy fél órával később lerohantak Jóval, hogy megköszönjék az ajándékokat. Tudja, a magasságos. Valami kód is forma erre, anyátok meg rögvest ment véle, hogy segítsen. Nincs még egy ilyen asszony, aki odaadná italát, ruháját, tüzelőjét, válaszolta Hanna, a család öreg szolgálója, aki megszületése óta szinte családtaként lakott náluk. Szerintem mindjárt visszaír. Úgyhogy tedd csak be a sütőbe a tésztát, és készíts mindent össze, mondta meg, és közben átnézte az ajándékokat, amelyek egy kosárban álltak a kanapé alatt, készen arra, hogy alkalmas időben előkerüljenek. – Hoppá! Merre van émi kölnis üvege? – tette hozzá, mint hogy nem lelte a kis üveget. Egy perccel ezelőtt vette ki, és szaladt el vele, hogy szalagot tegyen rá, vagy valami hasonló díszt, válaszolta Joe, aki végig táncolt a szobán, hogy megpuhítsa az új, kemény filcpapucsot. Ugye milyen gyönyörűek ezek a zsebkendők? Ha neki mosta, és kivasalta őket, én meg mindegyikre ráhímeztem a nevét, mondta Beth, és büszkén nézegette a kisi egyenetlen betűket, amelyeken olyan sokat dolgozott. Jaj, de drága, azt írta rájuk, hogy mama M. March helyett. Hát ez jó, kiáltott fel Joe, amint az egyiket felkapta. És miért baj ez? Úgy gondoltam jobb így, mert meg monogramja is M.M., és nem akartam, hogy összekeverjék, mondta Beth Gonterhelten. Semmi baj nincs vele, drágám, sőt, nagyon kedves ötlet, a mellett, hogy észszerű is, mert itt senki nem fogja elcserélni. Biztos, hogy a mami nagyon fog neki örülni, szólt közben meg, egy mérges pillantást vetve Jóra meg egy mosolyogósat Betre. Itt a mama, gyorsan dugd el a kosarat, kiabált Jó, amikor becsapódott az ajtó, és az előszobából léptek hallatszottak. De Émi jött be sietősen, és láthatóan zavarba jött, amikor megpillantotta a nővéreit, akik mind rávártak. Hol jártál? És mit tugdosol a hátad mögött? kérdezte meg, aki meglepődött, hogy kabádban és kalapban látja egyébként későn kellő húgát. Ne neves ki, nem akartam, hogy bárki tudjon róla. Csak ki akartam cserélni a kis üveget egy nagyobbra, és az összes pénzemet ráköltöttem, mert elhatároztam, hogy ezentúl önzetlen leszek. Miközben beszélt, Émi elővette a csinos kis üveget, amelyre az olcsó darabot cserélte, és szerény erőfeszítése, hogy legyőzze önmagát olyan őszintének és szerénynek tűnt, hogy meg azon nyomban megölelte. Joe rendes gyereknek nevezte, bet pedig odarohant az ablakhoz, és leszakította a legszebbik rózsáját, hogy feldíszítse a szép üveget. Tudjátok, miután ma reggel arról olvastunk, meg beszélgettünk, hogyan kell jónak lenni, hirtelen elszégyeltem magam az ajándékom miatt, és amint felkeltem, elrohantam a sarukra, és kicseréltem és most nagyon boldog vagyok, mert az enyém a legszebb ajándék. Az újabb ajtó ajtócsapódásra kanapé alá került a kosár, az éhes lányok meg rohantak a reggeliző asztalhoz. Boldog karácsonyt, mami! Sok-sok boldog karácsonyt! Köszönjük a könyveket! Már olvastunk is egy kicsit, és fogunk is minden nap, kiabálták kórusban. Boldog karácsonyt, kicsi lányaim! Örülök, hogy ilyen hamar neki láttatok, és remélem, hogy a lelkesedésetek ki is fog tartani. De szeretnék valamit mondani, mielőtt asztalhoz ülnénk. Nem messze tőlünk lakik egy szegény asszony az új szülöttjével. Hat gyermek kucorog egy ágyban, hogy ne fagyjanak meg, mert nincsen tűzifájuk. Nincsen mit enniük. A legidősebb fiú jött át, hogy szóljon éheznek és fáznak. Lányok, nekik adnátok a reggeliteket karácsonyi ajándékként? Ma minnyájan különösen éhesek voltak, hiszen már egy órája vártak a reggelire, és egy percig egyikük sem szólalt meg. De csak egy percig. Dzsó kiáltott fel először izgatottan. Úgy örülök, hogy nem kezdtünk el reggelizni, mielőtt megérkeztél volna. Segítsek elvinni az ételt a szegény gyerekeknek? kérdezte Beth buzgón. Én viszem a süteményt, meg a szint, tette hozzá Émi hősiesen, mert két kedvenc ételét ajánlotta fel. Meg már pakolta is a süteményt és a kenyeret egy nagy tálcára. <tud> Tudtam, hogy számíthatok rátok, mosolygott elégedetten Mrs. Mács. Minnyáján segíthettek, és ha megjöttünk, Eszünk tejet és kenyeret. A vacsoránál meg majd pótoljuk a lemaradást. Gyorsan elkészültek, és a kis csapat útnak indult. Hála Istennek korán volt még, és a kertek alatt haladtak, így kevesen látták a furcsa társaságot. Szegényes, csupasz, szánalmas szobába léptek. A szoba a kitört ablakok miatt hideg volt, az ágytakarók rongyosak, az anya beteg, a baba bömbölt, és egy rakás, sápad gyerek kucorgott a paplan alatt, hogy felmelegedjenek. Mekkorára kerekedtek a kis szemek, s hogy mosolyogtak a lila szájacskák, amikor a lányok beléptek. Ach menj gott! Jó angyalok jöttek hozzánk, szólt a szegény asszony, és örömkönnyeket hullatott. Fura angyalok így csukjásan és sapkában viccelődött Joe. Pár perc múlva tényleg úgy tűnt, mintha jó szellemek serénykednének. Hana fát hozott és tüzet rakott, majd régi kalapokkal meg a tulajdon kabátjával betömte az eltört ablaktáblát. Mrs. March teját és zapkását adott az anyának, és megnyugtatta, hogy ezután is segít neki. Közben felöltöztette a kisbabát olyan szeretettel, mintha a sajátja lenne. A lányok ez alatt megterítették az asztalt, a tűz mellett megetették a gyerekeket, mint az éhes, nevető és csivitelő madarakat, és próbálták megérteni furcsa, tört angoljukat. – Das ist gut, die Engelkinder! – kiabálták a kis csöpségek, miközben ettek, és melengedték lila kezüket a pattogó tűz mellett. A lányokat eddig még sose hívták angyaloknak, és nagyon hízelget nekik, főleg joe akit mióta csak az eszét tudta, Szancsónak neveztek. Nagyon vidám reggeli volt, bár ők egy falatot sem ettek, és mikor elmentek, Tán nem volt egy teremtett lélek a városban, aki boldogabb lett volna a négy éhes lánynál, akik azért, hogy örömet szerezzenek másoknak, lemondtak a reggeliükről, és karácsony reggelén beérték tejjel, meg kenyérrel. Most jobban szeretjük fele barátainkat, mint önmagunkat, és én ennek annyira örülök, mondta meg, miközben kirakták ajándékaikat. Anyuk pedig, a szegény hummeléknek keresett ruhákat az emeleten. Nem volt túl fényűző a látvány, de a kis csomagokat szeretettel készítették. A magas váza, a szép vörös rózsákkal és fehér krizantémokkal, a boros üveg az asztal közepén igazán ünnepi hangulatot árasztott. Jön! Bet, kezd el! Émi, nyisd ki az ajtót! Háromszoros hurrá anyusnak! kiabált ide-oda szögdécselve Joe, és meg az asztalfőhöz vezette anyjukat. Bet vidáman fújta az indulót, Émi kitárta az ajtót, meg pedig igen méltóság teljesen játszotta a kísérő szerepét. Mrs. March meglepődött, és nagyon meghatódott – csillogó szemmel nevetve bontogatta az ajándékait, s olvasta a hozzájuk csatolt levélkéket. A papucs egy szempillantás alatt a lábán volt, a zsebkendő becsusszant a zsebébe, bőre émi kölniétől illatozott, a rózsát ruhája kivágásába tűzte, s az elegáns kesztyű is szépen rásímult a kezére. Volt nagy nevetés és mesélés azon az egyszerű, szeretetteljes módon, amely az ilyen családi ünnepléseket oly kedvessé, az emlékét pedig oly édessé teszi. Utána mindannyian visszatértek a munkájukhoz. A reggeli ajándékozás ceremóniája olyan hosszúra nyúlt, hogy a nap hátra levő részét már kizárólag az ünnepi estrevaló készülődésnek szentelték. Mivel a színházba járáshoz még fiatalok voltak, az otthoni előadásokra pedig nem tudtak sokat költeni, a lányok minden kreativitásukat latba vetették, és szükségből erényt kovácsolva mindent maguk készítettek. Némely alkotásuk igen eredeti volt. Gitárok kartonpapírból, antik lámpák, ezüstpapírral fedett, Ódivatum mártásos csészékből, káprázatos ruhák régi gyapjúból, csillogó flitterekkel díszítve, amelyek konzervdobozok tetejéből készültek. Páncéluk ugyanebből az alapanyagból. A bútorok, mint minden ilyen alkalommal egymás hegyén hátán álltak, a nagyszoba sok ártatlan vigalomnak volt már a helyszíne. Férfit nem engedtek maguk közé, így Joe játszotta a férfi szerepeket nagy boldogságára, méghozzá egy általa nagyra értékelt bőr bőrcsizmában, amelyet egy barátnőjétől kapott. Ez a párcsizma egy régi tőr és egy hasított zeke volt Joe dédelgetett kincse, amely minden előadáson feltűnt. Mivel a színtársulat nagyon kicsi volt, a vezető színészek fejenként több szerepet is játszottak. Kétségtelenül igen kemény munkát végeztek a szövegtanulással, a jelmezek válogatásával. Ráadásul még a díszletezői feladatokat is ők látták el. De legalább fejlesztették a memóriájukat. Ártalmatlanul szórakoztak, és okosan használták ki az idejüket, ami máskülönben unalmasan, Magányosan vagy kevésbé érdekes társaságban telt volna. Karácsony este tucatnyi barátnő ücsörgött kíváncsian a kékre és sárgára festett vászon függöny előtt az ágyon, azaz az első emeleti páholy első sorában. A függöny mögül erős suhogás, suttogás, halvány lámpafény szűrődött ki, meg Émi felfeltörő kuncsogása, aki az izgalom hevében hajlamos volt elveszteni az önuralmát. Aztán megszólalt a csengő, és a zenés tragédia megkezdődött. Az egyetlen műsor plakáton jelzett sötét erdőt, néhány cserepes növény, és a padlóra terített zöld posztó jelenítette meg. A távoli barlang teteje, egy ruhaszárító állvány volt, falai komódok, és volt benne egy forró kemence, azon fekete üst, amely fölé vén banya hajolt. A színpad sötét volt. A kemence fénye pedig felettébb hatásos. Főleg, hogy valódi gőz szállt fel a kondérból, amikor a banya levette róla a fedőt. Az első döbbenet után hugó, a gazember lépdelt be peckesen, oldalán zörgő karddal, puha kalappal a fején, fekete szakállal, sötét köpönyekben és csizmában. Egy darabig felindultan lépdelt fels alá, majd a homlokára csapott, és vad hörgéssel eldalolta a Roderigo iránti gyűlöletét, a zara iránti szerelmét, valamint azt a fogadalmát, hogy az előbbit megöli, az utóbbit megszerzi magának. Hugo rekettes hangja, és a nagy indulatok keltette felfeltörő kiáltásai nagy hatással voltak a közönségre, és amikor szünetet tartott, hogy lélegzetet vegyen, nagy tapsot kapott. A sztárok magabiztosságával bicentett, majd odalopakodott a barlanghoz, és ráparancsolt Ágárra, hogy jöjjön ki. Hé, Banya, szükségem van rád! Meg, legott elő arcába szürke lószőr lógott, kabalisztikus jelekkel teli ruhájára fekete köpönyek borult, kezében botot szorongatott. Hugo rendelt, amelytől Zara majd beleszeret, és még egyet, amelytől Roderigo meghal. Ágár drámai hangon megígérte mindkettőt, s rögvest megidézte a szellemet, aki a szerelmi bájítalt hozza majd. Jár most! Jár most, léglakó! Én szólítlak, jó manó. Rózsa szült, s élsz harmaton, főzd meg hát, bájitalom. Hozd el tündérsebesen a bájnedűt, mi kell nekem, Főz édeset és erőset, szellem, de sietősen. Halk zene csendült fel, majd a barlang mélyén habfehér, csillogó szárnyú kis alak tűnt fel aranyhajjal és rózsa füzérrel a fején. Varázpálcát lengetett, majd így dalolt. Jövök im hol, légi lakomból, hol forog holt kereke, vedd itt e bűbájt, de jól használd, mert gyorsan elszáll ereje. A szellem ezzel a banya lába elé dobott egy aranyozott üvegcsét, majd elillant. Ágár megindurozsolt egyet, Mire újabb kísértet bukkant fel, de nem tündérforma, hanem egy ronda fekete kobold. Nagy dérrel durral érkezett, elhuhogta a válaszát. Hugónak odalökött egy fekete üveget, majd gúnyos kacajjal eltűnt. Miután Hugo eltrillázta köszönetét, csizmájába rakta a bájitalokat és távozott. Ágár elárulta a közönségnek, hogy Húgó hajdanán néhány jó barátját eltette lába lól, ezért ő megátkozta, s most mindent megtesz annak érdekében, hogy keresztül húzza a számításait, és bosszút álljon rajta. Azután legörült a függöny, a nézők kipihenték az izgalmakat, s édességeket majszolva az előadás erényeit ecsetelték. Kisé hosszadalmas mozgolódás után végre felhúzták a függönyt, és elkezdődött a második felvonás. A közönség, amikor megpillantotta a mester ilyen elkészített díszletet, már nem zúgolódott a késlekedés miatt. A vár olyan magas volt, hogy a plafont súrolta s a közepén egy ablak mögött lámpa égett, amelynek fényénél zaratűnt fel, gyönyörű, kék ezüst ruhájában, Roderigót várva. Roderigo teljes díszben meg is érkezett, tollassapkában, piros köpönyekben, hódító gesztenye fürtökkel, gitárral és persze kackiás csizmában. A torony előtt térden állva, olvatag hangon serenádot adott Zarának. Zara válaszolt, majd egy dallamos párbeszéd után beleegyezett a szökésbe. Ekkor következett a darab fénypontja. Roderigo előkapott egy ötfokú kötélhákcsót, egyik végét felhajította Zarának, hogy azon ereszkedjék le. Zara félénken kimászott az ablakból, Roderigo vállára tette a kezét, s már épp ugrott volna kecsesen, amikor Ó, jaj, szegény Zara, megfeledkezett az úszájáról, amely beakadt az ablakba, a torony megingott, előredőlt, majd nagy robajjal összedőlt és maga alá temette a boldogtalan szerelmeseket. A közönség felhördült. A rozsdabarna csizmák vadul kapálóztak a romok alatt, egy felbukkanó szőkefej pedig azt kiabálta: Én megmondtam, én megmondtam! Dom Pedro, a kegyetlen apa, félelmetes lélek jelenléttel berohant, Kirángatta a lányát, miközben gyorsan odasúgta. Ne neves játsz tovább, mintha mi sem történt volna! Azzal felindultan, dütöl reszketve száműzte Roderigót a királyságából. Bár a rádőlő torony tagadhatatlanul megzavarta, Roderigo nem hajolt meg az idős atya előtt, s egy tapottat sem mozdult. E merész példa Zara bátorságát is meghozta, Bátran dacolt apjával, aki erre mindkettőjüket elhurcoltatta a kastély legfélelmetesebb börtönébe. Egy tömzsi kis szolga jött be, bilincsel a kezében, és ijetten elvezette őket, láthatóan egészen elfeledkezve a szövegéről. A harmadik felvonás a kastélyban játszódott. Feltűnt agár, hogy kiszabadítsa a szerelmeseket, és végezzen húgóval. Látván, hogy húgó közeledik, elbújt, és rejtekéből követte, amint az két poharat megtölt borral, és így szól a félénk kis szolgához. Vidd ezt a két fogolynak a cellájukba, és mondd meg nekik, hogy nyomban ott leszek. A szolga félre vonja Agárt, odasúg neki valamit. Ez alatt Ágár kicseréli a két pohár bort ártalmatlan italra. Ferdinándó, a szolga elviszi őket, Ágár pedig visszateszi a poharat, amelyet Roderigónak szántak. Hugo a hosszú trillázás után megszomjazik, és megissza az italt, összeesik, majd hosszas rángatózás, toporzékulás után meghal, miközben Agár egy páratlan szépségű áriában eldalolja neki, mit tett. Ez kétségkívül megható jelenet volt. Bár egyesek illúzióját kisé rombolhatta, amikor a gazember hosszú haja haláltusája közben kibomlott. Hugot visszatapsolták, Mire ő szerényen, előre tessékelve Agárt meg is jelent. Ágár csodálatos éneklése a közönség együntető véleménye szerint a darab csúcspontja volt. A negyedik felvonásban a kétségbe esett Roderigo majdnem leszúrja magát, mert elhitetik vele, hogy Zara elhagyta. Épp a mellének szegezni a tört, amikor szívhez szóló dal csendül fel az ablak alatt, amiből megtudja, hogy Zara még mindig szereti, de veszélyben van, s ha akarja, még megmentheti. Bedobnak egy kulcsot, amely kinyitja az ajtót, Roderigo elragadtatott évvel tépi le és elrohan, hogy kiszabadítsa szíve hölgyét. Az ötödik felvonás viharos jelenettel kezdődött Zara és Don Pedro között. Dom Pedro zárdába akarja küldeni Zarát, Ám ő erről hallani sem akar, és egy szívhez szóló rimánkodás után épp elájulni készül, amikor Roderigo betoppan és megkéri a kezét. Dom Pedro nem adja, mert a kérő nem elég gazdag, Kiabálnak, és hevesen gesztikulálnak, de nem tudnak megegyezni, s Roderigo már vonszolná el a kimerült zarát, amikor a félénk szolga belép, és odaadja kísértetiesen eltűnt ágár levelét egy csomaggal együtt. A szolga tudatja jelenlevőkkel, hogy Ágár hatalmas vagyont hagyott a fiatal párra, valamint szörnyű, átkot helyezett kilátásba Dompedrónak, amennyiben útját állná boldogságuknak. A zsákot kinyitják, a sok csillogó-villogó bádokpénz kigurul a színpadra, mely ilyen formán egészen káprázatos képet nyújt. Ez teljesen megpuhítja a szigorú apát, aki végül szó nélkül beleegyezik a házasságba, majd mindannyian beszállnak a vidám kórusba, és a függöny legördül a térdeplő szerelmesek előtt, akik a lehető legromantikusabb pózban fogadják Dom Pedro áldását. Viharos tapsot kaptak, ami azonban hamarosan véget ért, mivel a függő ágy, amely az emeleti páholyt alkotta, leszakadt, és a lelkes nézők elhallgattak. Roderigo és Dom Pedro rohant segíteni, és mindenkit épségben kimentettek, bár sok nézőnek a nevetéstől torkának adta szó. Az izgalom még a tetőfokán volt, amikor megjelent hana. Miss March gratulál, és kéri a hölgyeket, hogy legyenek szívesek lefáradni a vacsorához. Ez még a színészeket is meglepte, és amikor megpillantották az asztalt, boldog csodálkozással néztek egymásra. Édesanyjukra vallott, hogy készült egy kis inyentséggel, de mióta véget értek a bőség napjai, nem láttak ehhez foghatót. Volt fagylalt, két tállal, egy rózsaszín, egy fehér, sütemény, gyümölcs, díszes francia bombon, és az asztal közepén négy hatalmas csokor gyönyörű virág. A lélegzetük is elállt, és először az asztalt, aztán anyjukat bámulták, aki szemlátomást roppant jól szórakozott rajtuk. Tündérek jártak itt? Kérdezte Émi. A mikulás, mondta Bet. hogy is. Anya, mosolyodott el Bet, szürke szakálla és fehér szemöldöke ellenére a legédesebb mosolyával. Mecs néni, megkergült és vacsorát küldött, kiáltott fel Joe hirtelen támadt ötlettel. Egyik ötök sem találta el. Az öreg Mr. Lawrence küldte, mondta Mrs. March. A Laurens fiú nagyapja? Ha, mi üthetett bele? Nem is ismerjük, jelentette ki meg. Hannah beszélt az egyik szolgálójának a reggeli téteményetekről. Faramúci öregember, de ezen meghatódott. Annak idején nagyapátok jó barátja volt, és ma délután udvarias üzenetet kaptam tőle, amelyben az állt, ha nincs kifogásom ellene, Kifejezésre juttatná a szívélyes érzéseit a gyermekeim iránt, és átküldene néhány apróságot a naptiszteletére? Nem utasíthattam vissza. Így legalább ez a kis esti lakom a Kárpótól benneteket a reggeliért. Az unokája beszélt rá. Biztos vagyok benne. Fantasztikus kölyök! Annyira örülnék, ha megismerkednénk vele. Úgy látom, szívesen barátkozna, de túl szégyenlős, túlzottan illemtudó. Meg, amikor találkozunk vele, nem engedi, hogy megszólítsam, mondta Joe, miközben körbejártak a tányérok, s a fagyi nagymértékben fogyatkozni kezdett elégedett sóhajtások közepette. Azokra gondolsz, akik a szomszédos nagyházban laknak, ugye? kérdezte az egyik lány. Az én anyukám ismeri az öreg Mr. Lawrence, de azt mondja, hogy nagyon gőgös, és nem hajlandó a szomszédaival szóba elegyedni. Az unokáját csak lovagolni engedi el, vagy a házi tanítóval sétálni, mert nagyon keményen kell tanulnia. Meghívtuk a zsúrunkra, de nem jött el. Anya azt mondja, hogy nagyon kedves, de soha nem beszélget lányokkal. A macskánk egyszer elszögött, és ő hozta vissza. A kerítésen keresztül beszélgettünk kriketről, erről, arról, és remekül megértettük egymást, de amikor észrevette meget, elment. Én szeretném jobban megismerni. Szüksége van társaságra, ebben egészen biztos vagyok, jelentette ki Joe határozottan. Tetszik a modora, és egész helyes kis úrfinak látszik, úgyhogy nincs ellenemre, hogy a megfelelő alkalommal összeismerkedj vele mondta Missis March. Amikor a virágokat hozta, be kellett volna hívnom, csak nem tudtam, mit műveltek odafönt. Olyan szomorúnak látszott, ahogy a bentről kiszűrődő vidám hangokat hallgatta. Hála Istennek, hogy nem hívtad be anya, nevetett Joe. De valamikor majd eljátszunk egy másik darabot, és már ő is megnézheti. Talán még szerepet is kap benne, múr is lenne, nem? Még sose kaptam ilyen gyönyörű csokrot. Jaj, de szép, szemlélte a virágot meg. Nagyon szép, de bet rózsái még illatosabbak, mondta Mrs. March, és megszagolta a ruhájára tűzött, félig már hervadt rózsát. Bet oda mellé, és halkan a fülébe súgta. Bár csak elküldhetném a csokromat apának. Attól tartok neki nincs olyan kellemes karácsonya, mint nekünk.